Доки кава не охолоне. Роман. Тосікадзу кавагуті. У цій невеличкій кав'ярні вже понад століття подають найсмачнішу каву. Тут можна посидіти за філіжанкою гіркосолодкого напою, відволіктися від буденних проблем і вирушити в подорож у часі. Щоб зустрітися з коханим, із яким вас колись розлучила відстань, чи отримати листа від чоловіка, який забув про вас у хвороби, хоча б на мить побачитися з сестрою, яка загинула в автокатастрофі. У кожного свої причини побувати в минулому. Проте є умова встигнути повернутися, доки кава не охолоним. Ця історія – художній твір. Імена людей, назви кафе, організацій тощо – Вигадані і не мають стосунку до реального життя. Усі збіги випадкові. Якби ви могли повернутися в минуле. Кого хотіли б там зустріти? Історія перша. Закохані. О, Господи, уже так пізно. Вибач, мушу йти. Охильно пробурмотів чоловік, підводячись і потягнувся до своєї валізи. Що? позвалася жінка. Вона дивилась на нього з недовірою. Він не сказав, що все скінчено. Проте водночас запросив її свою дівчину, з якою зустрічався вже три роки, для серйозної розмови. А тепер Зненацька повідомив, що їде працювати в Америку. Вирушати мав негайно, за кілька годин. Хай навіть вона не почула від нього цих слів, але здогадалася, що серйозна розмова була про кінець їхніх стосунків. Тепер вона знала, якої прим... Пустилася помилки, думаючи, сподіваючись, що серйозна розмова означала «Скажімо, чи вийдеш за мене?» «Що?» – сухо перепитав чоловік. Він не дивився в її очі. «Хіба я не заслуговую на пояснення?» – запитала вона. Жінка звернулась до нього з тим вимогливим тоном, щоб його він найбільше не любив. Оскільки кафе, де вони зустрілися, розташовувалось в підвалі, вікон там не було. Світло давали тільки шість накритих абажурами ламп, які звисали зі стелі, та єдиний настінний світильник біля входу. Тому всередині завжди було тьмяно, мов на старих світлинах. Без годинника годі було визначити – ніч на дворі чи день. На стіні кафе висіли три великих, старовинних на вигляд годинники. Утім, стрілки кожного вказували різний час. Чи це було навмисно – а може, вони просто вийшли з ладу? Ті, хто приходив сюди вперше, не могли зрозуміти, у чим річ. Тому їм доводилось звірятися з власними хронометрами. Чоловік так і зробив. Вивчаючи свій годинник, він узявся розтирати пальцями шкіру над правою бровою, а його нижня губа ледь висунулася вперед. Жінку цей його вираз особливо дратував. Знову цей вираз обличчя, ніби це я в усьому винна. Дорікнула вона Я про таке навіть не думав Бояско відказав він Ще й як думав Не вгавала вона Його нижня губа знову ледь висунулася вперед Але він уникав її погляду І нічого не відповів Ця нерішучість Ще більше розлютила жінку Ти хочеш, щоб я це сказала? Сердито кинула вона Взяла свою вже холодну каву Тепер напій був занадто солодким, і настрій лише погіршився. Чоловік знову зиркнув на свого годинника і порахував, скільки часу залишилось до виліту. Невдовзі він мав іти. Не знав, як краще поводитись, тому вкотре підніс руку до брови. Його постійні зиркання на годинник страшенно її дратували. Вона різко опустила чашку на стіл, і та важко дзенькнула обблюдце. Дзень! Від гучного звуку чоловік стрепенувся. Його пальці, які розтирали шкіру над правою бровою, почали смикати волосся. Відтак, легенько втягнувши повітря, він обережно сів на свого стільця і поглянув дівчині в обличчя. Ураз із його лиця зникло все те хвилювання, яке переповнювало його до цієї миті. Насправді воно настільки змінилося, що жінка неабияк здивувалася, вона опустила очі і дивилася на свої стиснуті кулаки, що лежали в неї на колінах. Чоловік, який переймався часом, не чекав, доки вона підведе голову. Послухай, почав він. Це було вже не бурмотіння, його голос видавався зібраним і рішучим. Але жінка, ніби бажаючи спинити його від подальших слів, сказала краще йди. Вона не підводила очей. Дівчина, яка вимагала пояснення, тепер не хотіла його чути. Розчарований чоловік сидів так нерухомо, ніби зупинився час. Хіба тобі не час іти? запитала вона по дитячому нетерпляче. Він спонтеличино подивився на неї, ніби не розумів, про що мовилось. Наче усвідомивши, як егоїстично і вередливо вона поводилась, які прикрі слова йому сказала. Дівчина ніяково відвернулася і прикусила губу. Він нечутно підвівся зі стільця і звернувся до офіціантки за барною стійкою. «Перепрошую, я хотів би заплатити», – сказав він тихо. Хотів узяти рахунок, але її рука притиснула його до столу. «Я ще трохи посиджу. «І сама заплачу», – хотіла сказати вона, але чоловік висмикнув рахунок з-під її долоні і рушив до касового апарата. За все дякую. Ох, я ж просила залишити мені рахунок. Не підводячись зі стільця, жінка простягнула руку до чоловіка. Та він навіть не думав обертатися. Виняв з гаманця банкноту на тисячу є. Без решти, сказав він і віддав офіціанці гроші разом з рахунком. Потім він на мить повернув до жінки засмучене обличчя. Узяв валізу і вийшов. Дзень зелень. І це сталося тиждень тому, сказала Фуміко Кіокава. Вона всім тулубом повільно опустилася на стіл, ніби луснута повітряна кулька, опускаючись дивом не перекинула чашку з кавою, що стояла перед нею. Офіціантка і відвідувачка, яка сиділа біля барної стійки, мовчки вислухали розповідь Фуміко і перезирнулися. Фуміко напрочуд докладно описала те, що сталося в кафе минулого тижня. Щодо випуску зі старшої школи вона вивчила шість мов. Закінчивши з відзнакою «Університет Васада», вона влаштувалася в провідну медичну іт компанію в Токіо. На другий рік роботи її вже призначали керівником багатьох проєктів. Вона була розумною, зосередженою на кар'єрі жінкою. Тепер на ній був звичайний офісний костюм – біла блуза, чорна спідниця, піджак. Схоже, вона поверталась додому з роботи. Її зовнішність, проте, була далеко незвичайною. Маючи витончені риси і ніжні губи, вона скидалась на кінозірку. Її чорне волосся до пліч було таким блискучим, що утворювало навколо її обличчя помітне сяймо. Навіть під таким простим одягом було помітно, яка в неї гарна фігура. Ніби красуння-модель з модного журналу, вона приковувала до себе погляди. Фуміко, безперечно, була тією жінкою, у якій поєднувалися розум і краса. Та хто зна, чи усвідомлювала це вона сама. Фуміко не належала до когорти людей, які зациклюються на подібному. Вона жила роботою. Це, звісно, не означало, що в неї не було ніяких стосунків. Річ у тім, що працювати їй подобалось більше, ніж крутити романи. Також вона любила свою роботу. «Я зустрічаюся з роботою», – говорила вона і відмовляла багатьом залицяльникам так само легко, як здмухувала пил. Того чоловіка звали Горо Катада. Він був системним інженером і, як Фуміко – працював у пов'язанні з медициною компанії, хоча й не дуже відомий. Він був її хлопцем, на три роки молодшим за неї. Вони познайомились два роки тому завдяки клієнтові, над проєктом якого обоє працювали. Чи радше він був її хлопцем? Тиждень тому Горо попрохав фумікозу зустрітися для серйозної розмови. Вона підійшла до місця зустрічі в елегантній, Блідорожеві сукні середньої довжини Бежевому весняному пальтечку і білих туфлях Певна річ, увагу на неї звернули всі чоловіки Яких жінка минала дорогою Утім, до такого одягу Фуміко не звикла Вона від самого початку була затятою трудівницею І до зустрічі згору не мала інших нарядів, крім костюмів У них же вона ходила на побачення з ним Зрештою, зустрічалися вони здебільшого після роботи. Та коли Горо сказав про серйозну розмову, Фуміко подумала, що це щось особливе. Перечуваючи щастя, вона й придбала ту сукню. Одначе, у вікні кафе, яке вони вибрали, висіло оголошення, його зачинено через непередбачувані обставини. Прикра несподіванка для Фуміко і Горо. Це кафе було б ідеальним місцем для серйозної розмови, Адже кожен столик у ньому стояв у приватній кабінці. Змушені шукати інше місце на одній із тих бічних вуличок, вони помітили невеличку вивізку. Оскільки кафе було в підвалі, вони не могли побачити, що там усередині. Проте Фуміко сподобалась його назва то був уривок з пісні, яку вона наспівувала в дитинстві. Вони вирішили зайти. Фуміко пожалкувала про це рішення, щойно зазирнула до середини. Приміщення виявилось меншим, ніж вона гадала. Сісти можна було або біля барної стійки, або за столик. Однак місць бракувало – лише три стільці біля бару та три двомісних столики, що найбільше для дев'яти відвідувачів. Ту серйозну розмову, яка захопила всі думки Фуміко, їм доведеться провадити пошивки – інакше всі їх почують. А ще й не сподобалося, що в кафе було лише кілька накритих абажурами ламп, тому все навколо видавалося буру чорним, мов на старій світлині. Геть кепсько. Місце для темних справ. Таким було перше враження Фуміко про кафе. Насторожено озираючись, вона нерішуче підійшла до вільного столика і сіла. Окрім них, у середині було ще троє відвідувачів та офіціантка. За найвіддаленішим столиком сиділа жінка в білій сукні з короткими рукавами і читала книжку. Найближче до входу сидів похмурий чоловік. Перед ним лежав розкритий туристичний журнал, і він занотовував якісь замітки до крихітного запасника. Жінка біля барної стійки була одягнена в яскраво-червону ковтину і зелені легінси. Кімоно без рукавів висіло на спинці її стільця, а на голові в неї були бігуді. Хто знає чому, та ця жінка кинула погляд на Фуміко і широко всміхнулася. Упродовж їхньої згору розмови вона час від часу говорила щось офіціанці по інший бік барної стійки, і заходилася хрипким сміхом. Вислухавши пояснення Фоміко, жінка збігуді сказала, розумію. Правду кажучи, вона нічого не розуміла, просто сказала те, що зазвичай кажуть у подібних ситуаціях. І її звали Яеко Гіраї. Одна з постійних клієнтів кафе. Цього року їй виповнилося 30. Вона працювала в Забігайлівці неподалік. Завше приходила сюди випити чашечку кави перед роботою. На голові в Яєко знову були бігуді, але цього разу вона вдягнулася у відвертий жовтий топ без рукавів і бретельок, яскраво-червону коротеньку спідницю і вигадливі фіолетові легінси. Скрестивши ноги, Гераї сиділа на стільці біля барної стійки і слухала Фуміко. Це було минулого тижня. Ви пам'ятаєте, правда? Фуміко підвелася і звернула увагу на офіціантку за барною стійкою. Гм, так. Ніяково відказала офіціантка, не дивлячись на Фуміко. Офіціантку звали Казуто Кіта, кузина власника кафе. Підробляла тут, навчаючись в академії мистецтв. У неї було гарненьке обличчя зі світлою шкірою і вузькими, мегдалеподібними очима але без якихось особливих рис. Одне з тих облич, яке ж заплющивши очі, ви не зможете пригадати. Інакше, кажучи, не показне. Вона й сама була не дуже показною. Мала небагато друзів. Та це анітрохи трохи її не хвилювало. Казу була з тих людей, які вважали між особистісні стосунки нудними і виснажливими. То що з ним сталося? Де він тепер? запитала гіраї. Вона крутила в руках чашку і здавалося, що ця розмова не надто її цікавить. В Америці, відповіла Фуміко, надуваючи щоки. То ваш хлопець вибрав роботу? запитала гіраї, не дивлячись на Фоміко, вона мала хист цілити прямісінько в суть будь-якої справи. Ні, все не так, заперечила Фуміко, викотивши очі. Невже? але ж річ саме в цьому, хіба ні? «Адже він поїхав до Америки», – продовжувала Гіраї. Вона сілкувалася зрозуміти, що мала на увазі Фуміко. «Невже ви не зрозуміли мого пояснення?» – гарячково запитала Фуміко. «Яку саме його частину?» «Мої почуття до нього наказували закричати «Не йди!», але я була занадто гордою. «Небагато жінок здатні визнати таке», Гра і перхнула і театрально відкинулась на спинку стільця, але втратила рівновагу і мало не впала. Фоміко проігнорувала її реакцію. «Ви ж зрозуміли, правда?» Фоміко звернулася до Казу, шукаючи її підтримки. Та вдала, що на мить замислилась. «Наскільки я зрозуміла, ви не хотіли, щоб він їхав до Америки, так?» – чесно запитала вона. Казу теж уміла влочити. Влад чи ти просто в Яблочко. Ну, загалом, гадаю, так, не хотіла, але... Вас непросто зрозуміти, весело. Озвалася Гіраї, слухаючи, як Фуміко сілкується відповісти. Якби Гіраї була на місці Фуміко, вона б точно розридалася. Закричала б. Не йди. Це, звісно, були б крокодилічі сльози. Сльози – це спрої жінки. Такої філософії дотримувалась Гіраї. Фуміко повернулася до казу, яка стояла за барною стійкою. Її очі блищали. Хай там як, я хочу, щоб ви повернули мене до того дня. До того дня тиждень тому, попрохала Фуміко з несворушним виразом обличчя. Гіраї першою відреагувала на її божевільне прохання. Вона хоче повернутися в минуле. Сказала я Еко, повернувшись до Казу і від подиву, піднявши брови Казу лише ніяково видихнула Ох, і більше нічого не сказала Кілька років тому кафе прославилося завдяки міській легенді про те Що звідси можна повернутися в минуле Фоміко не цікавили подібні чутки, тож вона відразу про це забула Минулого тижня вона опинилась там доволі випадково але вчора з нічеві переглядала якусь телепрограму, ведучий якої сказав щось про міські легенди. Ті його слова блискавкою розітнули її думки. І Фуміко зненацька пригадала про кафе. «Кафе, де тебе можуть повернути в минуле». Спогади були уривчастими, однак дівчина добре запам'ятала цю фразу. «Можливо, якщо я повернусь в минуле, то зможу все виправити». Можливо, мені вдасться ще раз поговорити з Горо». Вона раз по раз подумки повторювала це фантастичне бажання. Захоплена ним, Фоміко розгубила всю розважливість. Наступного ранку вона пішла на роботу, аж забувши про сніданок. Увесь день не могла зосередитись, просто сиділа, намагаючись якось перебути час. «Я лише хочу переконатися». Фоміко хотіла якнайшвидше перевірити ту міську легенду і не бажала гаяти жодної хвилини. Її робочий день перетворився на довгу низку помилок. Вона була настільки неуважною, що колега запитала, чи не зла їй буван. На сам кінець Фоміко вже не могла думати про справи. Дорога в потягу від її компанії до кафе займала півгодини. Фуміко ледь не бігла туди від найближчої станції. Увійшла захекана і рушила примісінько до Казу. «Будь ласка, поверніть мене в минуле», – попрохала вона, коли Казу ще навіть не встигла договорити «Вітаю, ласкаво просимо». З таким самим запалом Фуміко переповідала свою історію, але тепер, побачивши реакцію обох жінок, почувалася якось незатишно все дивилась на Фомі Козі скептичною посмішкою. А Казу натягнула маску байдужості і уникала зустрічатися з дивачкою поглядом. Якби дійсно було можливо повернутися назад у часі, тут, напевно, постійно юрмилися блюда. Однак у кафе були тільки жінка в білій сукні, чоловік з туристичним журналом і та Казу. Ті самі обличчя ще тиждень тому. У минуле можливо повернутися, еге ж? ніяково запитала Фоміко. Мабуть, варто було почати з цього запитання, але тепер це вже не мало жодного значення. То, можливо чи ні, не вгавала Фуміко, дивлячись на казу, та, як і раніше, уникала зустрічатися поглядом з дивакуватою незнайомкою. Гммо, ох, ухильно промогоїкала казу. Та навіть від такої відповіді в очах Фуміко знову спалахнув вогник надії. Їй не сказали ні. Раптом вона збуджено видихнула. «Будь ласка, поверніть мене в минуле». Фуміко прохала так палко, що здавалося вона от-от стрибне на барну стійку. «Навіщо вам у минуле?» – холодно запитала Гіраї, попиваючи теплу каву. «Аби все виправити, обличчя Фуміко зробилося серйозним». «Он воно ну, ну, що!» – гіра знизала знизила плечима. «Будь ласка!» – сказала Фоміко голосніше. І її слова луною прокотились через усе кафе. Думка про те, щоб вийти за гору, з'явилась у Фоміко зовсім нещодавно. Цього року її виповнювалося 28. І батьки, які мешкали в Хакодате, неодноразово насідали на неї з докучливими запитаннями на кшталт «Досі не думаєш про заміжжя? Чи досі не зустріла хорошого чоловіка?» Та останнім часом вони допікали ще більше, бо торік вийшла заміж її молодша 25-річна сестра. Окрім неї, у Фуміко був ще молодший 23-річний брат. Він одружився з місцевою дівчиною, коли вона несподівано завагітняла. Лише Фуміко залишалась незаміжньою. Заміж вона не поспішала, проте після весілля молодшої сестри дещо змінила думку. Схилялась до того, що погодиться на шлюб, якщо її чоловіком буде горо. Граїв витобула з леопардової сумочки цигарку. «Гадаю, краще тобі все до ладу їй пояснити», – сказала вона діловито, прикурюючи цигарку. «Мабуть, варто», – відповіла казум безбарвним голосом. Обійшла барну стійку і зупинилась перед Фуміко. Дивилась на дівчину добрими очима, ніби намагалась заспокоїти зарюмсану дитину. «Послухайте, ви маєте вислухати мене дуже уважно. Гаразд?» Ем, що?» – Фуміко помітно напружилась. «Ви можете повернутися в минуле?» «Це правда, ви можете повернутися в минуле, але...», але... Скільки б зусиль ви не доклали в минулому, теперішнє від цього не зміниться. Теперішнє не зміниться. Фоміко зовсім не чекала почути подібне. Вона не могла змиритися з цією думкою. «Що?» – машинально перепитала вона. Казу спокійно пояснювала далі. «Навіть якщо ви повернетесь в минуле і скажете вашому хлопцеві, який поїхав до Америки, про свої почуття – «Навіть якщо я скажу йому про свої почуття, теперішнє не зміниться». «Що?» Не бажаючи слухати, Фоміко відчайдушно затолила вуха долонями. Та Казу незворушно промовляла те, що дівчині зовсім не хотілося чути. «Це не змінить того факту, що він поїхав до Америки». Фоміко здригнулася всім тілом. Казу, мов би навмисне, безжалісно пояснювала далі. «Навіть якщо ви повернетесь в минуле, скажете йому про свої почуття і попрохаєте не їхати, теперішнє не зміниться». На ці жорстокі слова Фуміко відреагувала імпульсивно. «А вам не здається, що це суперечить меті повернення в минуле?» – запитала вона голосно і зухвало. «Спокійно, не треба вбивати посланця», – озвалася Гіраї. Вона затягнулася цигаркою, – і схоже, Ані трохи не здивувалась реакції Фуміко. Але чому? Очі Фуміко благали про відповідь. Чому? Я скажу вам чому, почала Казу. Бо таке правило. Зазвичай у фільмах і романах про подорожі в часі було правило: не втручатися в те, що може змінити теперішнє. Скажімо, повернувшись назад і завадивши одруженню чи зустрічі своїх батьків, подорожній у часі міг просто не народитися і зникнути, розчинившись між минулим і майбутнім. Це правило діяло в більшості відомих Фоміко історій про подорожі в часі. Тому вона вірила, що змінивши минуле, можна змінити й теперішнє. Саме тому хотіла повернутися в минулий тиждень, щоб почати все заново. На жаль, Цій мрії не судилося здійснитися. Фоміко дала вичерпного пояснення, чому існувало це безглузде правило, згідно з яким жодні її дії в минулому не змінять теперішнього. Та єдине пояснення, яке надала їй Казу, тому що це правило. Вона не назвала причину лише для того, аби подразнити, Чи це було якесь складне поняття, пояснити яке Казу не могла? а, може, це просто було правило. Мабуть, Казуй сама не знала причини. і Її байдужний вираз обличчя, схоже, свідчив саме про це. Здавалося, Гіраї тішив розчарований вигляд Фуміко. «Не пощастило», – сказала вона, задоволено видихаючи хмарку диму. Гіраї вигадала цю фразу ще тоді, коли Фуміко почала розповідати свою історію і нетерпляче чекала нагоди її озвучити. Але чому? Фумікові чула, що сили залишили її. Коли вона безпорадно опускалась на стілець, у її голові зненацька проминув яскравий спогад. Вона читала статтю про це кафе в якомусь журналі. Стаття мала назву «Уся правда про кафе, з якого можна повернутися в минуле», що прославилось завдяки міській легенді. Загалом у ній йшлося ось про що. Кафе називалося «Фунікулі Фунікула». Воно стало відомим завдяки довжелезним чергам охочих мандрувати в часі, які щодня вишуковувалися біля його дверей. Однак знайти, бодай, одну людину, яка дійсно повернулася б у минуле, не вдалося. І все через усоружні правила, яких доводилось дотримуватися мандрівникам у часі. Правило перше. У минулому можна зустрітися лише з тими людьми, які відвідували кафе. Тому кількість охочих різко скорочувалася. Правило друге попереджувало, що жодні дії в минулому не змінять теперішнього. Коли працівників кафе запитали, чим зумовлено таке правило, вони лише знизали плечима. Оскільки автор статті не зміг знайти бодай одну людину яка повернулася у минуле, залишалася загадкою, чи справді це можливо. Та навіть якщо припустити, що таки можливо, та прикра обставина, що теперішнього все одно не змінити, робила всю затію безглуздою. Стаття завершувалася висновком, що міська легенда доволі цікава, хоча й не зовсім зрозуміло, чому вона досі існує. Наостанок автор зауважував, що вочевидь були й інші – Невідомі йому правила, яких мали дотримуватися мандрівники в часі. Фоміко вийшла із задуми. Гіра сіла за її столик і весело пояснювала решту правил. Поклавши голову на руки, Фоміко напівлежала на столі, дивилась на цукорницю, дивуючись, чому в кафе не використовують цукор у кубиках, і мовчки слухала. Це ще не всі правила. Є лише один стілець сидячи на якому, можна повернутися в минулу. Розумієте? А повернувшись у минуле, не можна вставати з того стільця, сказала Гіралі. Що ще? Вона звернулася до Казу, готова загнути п'ятий палець. Є ще обмеження в часі, відповіла Казу, не відводячи очей від склянки, яку саме витирала. Сказала це так, нібито була якась запізніла думка, що її вона озвучила сама собі. «Обмеження в часі», – перепитала Фоміко і машинально підвела голову у відповідь на цю звістку. Казу ледь усміхнулася і кивнула. Гірай легенько штовхнула столик Фуміко. «Якщо чесно, почувши ці правила, майже ніхто не хоче повертатись в минуле», – сказала вона, вочевидь, вельми задоволена. Реакція Фоміко дійсно її тішила. «У нас давно не було таких відвідувачів, як ви, одержимих бажанням повернутися в минуле». «Гіраї», – мовила Казу сувора, – «життя не буває ідеальним. Вам краще змиритися і забути», – оголосила Гіраї. Вона вже була готова продовжити свою тираду. «Гіраї», – повторила Казу ще суворіше. «Ні, ні, я вважаю, що в цій ситуації потрібно бути відвертим. Еге ж». Ха-ха ха. -ха, -ха ге, голосно розреготалася. Ці слова добили Фуміко. Вона геть знесиліла і знову опустила голову на руки. А потім з протилежного боку кафе долинув голос. Можете долити мені кави? запитав чоловік, який сидів за найближчим до входу столиком із розкритим туристичним журналом. А, так, відгукнулася козу. Дзень Зелень. «Вітаю!» – голос Казу луною прокотився через усе кафе. Досередини зайшла жінка. На ній був бежевий кардиган поверх сукні сорочки блідого кольору морської хвилі. Узута вона була в червоні кеди, а на плечі мала велику білу полотняну торбу. Очі цієї світлошкірої жінки були круглими і сяяли на... наче у маленької дівчинки. «Привіт, Казу!» «Сеструнню, привіт!» Казу назвала її сеструнею, але насправді ця жінка була дружиною її кузена і звали її Киї Теокіта. «Схоже, Сакура вже відцвіла», – усміхнулася Киї. «Однак не схоже було, щоб її це засмутило». «Так, дерева майже голі», – Казу говорила та ввічливо, але не так офіційно, як тоді, коли вона розмовляла з Фуміко. Тепер її голос звучав більш м'яко, лагідніше. Добрий вечір привіталася Гераї, пересідаючи зі стільця за столиком Фуміко до барної стійки, ніби їй вже набридло потішатися над нещастям Фуміко. Де ти була? У лікарні. Щось трапилось? Чи звичайний медогляд? Так. Сьогодні ти трохи рум'яніша. Так, я добре почуваюся. Кей перевела погляд на Фуміко, яка досі лежала на столі і допитливо схилила на бік голову. Гіраї легенько кивнула, і Киї зникла в кімнаті позаду барної стійки. Дзень-зелень. Щойно Киї зникла в затильній кімнаті, у дверях з'явилась голова кремезного чоловіка. Той схилився, щоб не вдаритись нею об удвірок. Він був одягнений у легенький піджак, а під мав на собі форму кухаря, що складалася з білої сорочки і чорних штанів. У його правій руці побрязкувала чималенька в'язка ключів. Чоловіка звали Негари Токіта, і він був власником кафе. «Добрий вечір!» – привіталася казу. Негари у відповідь лише кивнув і звернув погляд своїх узеньких мигдалеподібних очей на чоловіка з туристичним журналом, який сидів за найближчим до входу столиком. Казу пішла на кухню по каву аби наповнити порожню чашку, що її мовчки простягнула гіраї. До кита, спершись одним ліктем на барну стійку, тишком розглядала Негара. Негара стояв проти чоловіка, який не відривався від свого журналу. Фусагі, сказав він обережно. Кілька секунд чоловік на ім'я фусагі ніяк не реагував, ніби й не чув, що його кличуть. Відтак повільно підняв очі на Негара. Негара гречно кивнув і сказав «Привіт». «О, привіт!» – відказав Фусагі з порожнім виразом обличчя і відразу повернувся до свого журналу. Негара щемить постояв на місці, розглядаючи Фусагі. «Казу!» – гукнув він на кухню. «Що?» – казу визернула з кухні. «Зателефонуй, будь ласка, кохтаки». Його прохання дещо спантеличило дівчину. «Так, вона шукала». Казу зрозуміла, що він мав на увазі. «Ох, звісно», – відповіла вона. Найливши гіра її кави, дівчина пішла до затильної кімнати, аби зателефонувати. Негара зиркнув на фуміко, яка напівлежала на столику, зайшов за барну стійку і взяв з полиці склянку. Дістав з холодильника під барною стійкою пакет помаранчевого соку, недбало налив у склянку і випів його з одного маху. Відтак пішов на кухню помити склянку. За секунду почулось постукування нігтів по барній стійці. Негара вистромів з кухні голову. Іграй легенько понадала його рукою. Негара мовчки підійшов, не встигнувши навіть витерти руки. грай присунулась ближче до нього. «Що сказали в лікарні?» – пошибки запитала вона Негара, який шукав паперового рушника. Гм, промоякав він. «Може, це й була його відповідь, а може він просто насупився, бо ніяк не міг знайти того паперового рушника». І гіраї запитала ще тихіше. «Які результати обстеження?» Не відповідаючи на її запитання, чоловік пошкрябок перенісся. «Погані?» – похмурувала далі гіраї. «Вираз обличчя Негара не змінився». Ознайомившись із результатами, вони вирішили, що вона не потребує госпіталізації, пробурмотів Негара собі під ніс. Ігра тихенько зітхнула. «Зрозуміло», – сказала вона і зиркнула в бік затильної кімнати, де була Кеї. Кеї від народження мала слабке серце. Вона часто лежала в лікарні. Втім, завдяки життєрадісності і веселій вдачі Кеї завжди посміхалася, Хоть яким тяжким не був би її стан Гіраї добре знала про цю властивість Кеї Тому перепитала в Негара Негара врешті знайшов паперового рушника І взявся витирати руки «А як справи в тебе, Гіраї? Усе гаразд?» – запитав він, змінюючи тему Гіраї не зовсім розуміла, що він мав на увазі І здивовано розширила очі «Це ти про що?» – запитала вона «Твоя сестра вже не раз приходила, аби зустрітися з тобою, хіба ні?» «А, так, приходила», – знехотя відповіла Гераї і почала роззиратись. «Твої батьки мають готель, так?» «Так, мають». Негари не знав подробиць, але чув, що Гіраї пішла з дому і тепер готелем керувала її сестра. «Мабуть, твоїй сестрі нелегко самій давати всьому раду». «Ні, вона справляється». «Моя сестра знає, як упоратися з такою роботою». «І все ж...» «Минуло багато часу, я не можу повернутися додому», – відрізала Гіраї. Вона дістала з леопардової сумочки величезного гаманця. Він був таким великим, що більше скидався на книжку. Почувся брязкіт і Гіраї почала перебирати монети. «Чому?» «Навіть якби я повернулася додому, з мене не було б ніякої користі». Сказала Гіраї, схиливши на бік голову І ніяково всміхнулася Але Негари хотів сказати ще щось Отож, дякую за каву, мушу йти Перервала його Гіраї Вона поклала гроші за каву на барну стійку Підвелася і рушила до дверей Ніби тікала від цієї розмови Дзень-зелень Збираючи монети, які залишила Гіраї Негари зиркнув на Фуміко. То був лише один погляд. Його не надто цікавило, ким була ця жінка, яка лежала до лілиць на столику. Він згріб монети у свою величезну долоню і з нічеві кілька разів підкинув їх. «Аго, брате, гукнула казу і вистромила голову. Вона називала Негара братом, але він був її кузеном. «Що? Тебе кличе сеструня?» Негара оглянув кафе. Добре, іду, сказав він, і висипав монети в долоню казу. Кохтаки сказала, що скоро прийде, додала казу. Негара лише у відповідь. "Приглянеш за кафе гаразд?» – запитав він, зникаючи в задній кімнаті. "Звісно", відповіла вона. Що правда, у кафе була лише жінка, яка читала книжку Фуміко, яка лежала на столику і Фусагі, який щось занотовував із розгорнутого перед ним журналу. Висипивши отримані монети до касового апарата, Казу забрала чашку з кавою, яку залишила Гіраї. Один з трьох старих настінних годинників глибокими резонаторними ударами пробив п'яту. «Каву, будь ласка!» Це Фусагі гукнув Казу, піднявши чашку. Він досі не отримав кави, про яку просив раніше. «Ох, уже йду!» Казу отямилася і побігла на кухню. Вона повернулася з наповненою кавою прозорою скляною каравкою. «Навіть цього було б достатньо!» пробурмотіла Фуміко, досі розпластана на столику. Наливаючи каву Фусагі, Казу краєм ока спостерігала за Фуміко. «Навіть це я можу пережити!» Ураз Фуміко випросталась. «Не біда, якщо нічого не зміниться!» Нехай усе залишається, як є. Вона спритно підвелася і підійшла до Казу, навіть дещо заблизько. Обережно опускаючи чашку перед фусаги, Казу насупилась і відступила на кілька кроків. «Так...» – промогикала вона. Фуміко підійшла ще ближче. «То поверніть мене на тиждень назад». Усі її сумніви наче враз пощезли. У її голосі більше не було сумнівів. Залишилося лише збудження від думки про шанс повернутися в минуле. І її ніздрі надувались від неприхованого захвату. Ем, але... Почуваючись незатишно так близько від Фуміко, Казу обійшла її збоку і сховалась за барною стійкою. «Є ще одне важливе правило», – почала вона. У відповідь на її слова Фуміко підняла брови ледь на середину чола. «Що?» «Є ще якісь правила?» – вигукнула вона. «Ви не можете зустрітися з людьми, які не відвідували кафе. Теперішнє не зміниться. Є лише один стілець, сидячи на якому можна повернутися в минуло, і не можна вставати з цього стільця. Також є обмеження в часі. Фоміко рахувала, загнаючи пальці, і ці правила щоразу більше її дратували. Це правило, мабуть, найскладніше». Фуміко й так добряче нервувала через ці осорожні правила, а тут ще одне, найскладніше правило. Від цього її серце могло от-от розірватися, та Фуміко прикусила губу. «Якщо вже так, то нехай. Ну ж, бо скажіть мені». Фуміко схрестила руки на грудях і кивнула казу, наче наголошуючи, що не відступиться. Казу різко втягнула повітря, ніби хотіла сказати «Розкажу» і побігла на кухню поставити на місце прозору скляну кавову каравку, яку тримала в руках. Залишившись на самоті, Фоміко глибоко вдихнула, аби опанувати себе. Її основною метою було повернутися в минуле, щоб якось запобігти від'їзду городу Америки. Просити його залишитись видавалось неправильним, але якби вона зізналася, що не хоче, аби він їхав – Гором міг відмовитись від переїзду до Америки. Якби все склалось добре, можливо, їм взагалі не довелося б розставатися. Хай там як, головною причиною повернення в минуле було бажання змінити теперішнє. Але якщо теперішнє змінити неможливо, ніщо не могло зарадити переїзду гору до Америки та їхньому розставанню. Попри це Фуміко прагнула повернутися в минуле. Вона хотіла побачити його. Тільки повернутися. Фуміко всім серцем жадала здійснити цю неймовірну мандрівку. Вона не була певна, гарна це ідея чи погана. А вже ж гарна, що в цьому може бути поганого, переконувала себе. Коли Фуміко відсипнула, повернулася казу. Обличчя Фуміко скам'яніло, ніби в обвинуваченого, який чекав на вирок суду. Казу зупинилась за барною стійкою. «Повернутися у минуле можна, лише сидячи на певному стільці в цьому кафе», – оголосила вона. Фуміко відреагувала миттєво. «На якому стільці? Де мені сісти?» – запитала вона і роззирнулася так рвучко, що навіть повітря засвистіло. Ігноруючи реакцію фуміко, Казу обернулась і прикипіла очима до жінки в білій сукні. Простеживши за її поглядом, Фуміко теж поглянула на жінку. «На отому», – неголосно відповіла Казу. «На отому, де сидить та жінка», – прошепотіла Фуміко над барною стійкою, не відриваючи очей від незнайомки в білій сукні. «Так», – просто відповіла Казу. Та не встигла вона договорити це однісіньке слово, як Фуміко вже рушила до жінки в білому. Здавалося, що життя проходило повз неї. Її біла, майже прозора шкіра різко контрастувала з довгим чорним волоссям. Хоча настала весна, повітря було ще доволі прохолодним і щіпало голу шкіру. Але жінка була вдягнена в сукню з короткими рукавами, і ніде не було видно її куртки. Фуміко відчувала: тут щось не так, та ніколи було цим перейматися. Фуміко звернулася до жінки – Ем, даруйте, чи можу я попросити вас поміняти зі мною місцями?» Вона щосила, стримувала нетерплячку. Була впевнена, що говорила ввічливо і не сказала нічого образливого. Однак жінка в білій сукні зовсім не звернула на неї уваги. Ніби й не чула. Це дещо спантеличило Фоміко. Часом людина так поринає в книгу, що не чує нічого навколо. «Певно, річ саме в цьому». Вона спробувала знову. «Аго, ви мене чуєте?» Жінка в білій сукні все одно не відповідала. «Ви марнуєте час», – несподівано сказав хтось за спиною Фуміко. Це була казу. Фуміко не відразу зрозуміла, що вона мала на увазі. «Ви марнуєте час». Я лише хотіла попросити її поступитися мені цим стільцем. «Чому це я марную час?» Невже я змарнувала час, увічливо попросивши її заждіть. Можливо, це ще одне правило, невже є ще якісь правила? Якщо це справді так, то вона б могла б сказати щось розумніше, ніж ви марнуєте час? Такі думки заполонили голову Фуміко, але вона запитала лише чому? з по дитячому безпосереднім виразом обличчя. Казу поглянула простісінько їй у вічі. Тому що та жінка привид, надзвичайно серйозно сказала вона. Не було схоже, що вона бреше. У голові Фуміко знову зароїлися думки. Привид, справжній привид, який завиває страшним голосом, як той, що влітку з'являється під плакучою вербою. Вона сказала це так буденно, може, я щось не дочула, але яке ще слово схоже на привид? Голова Фоміко тріщала від безлічі сплутаних думок. Та вона знову поставила просте запитання. «Привид?» «Так, ви мене розігруєте». «Ні, чесно, вона справді привид». Фоміко спантиличено вплякла. Їй не хотілося розпитувати, чи дійсно існують привиди. Краще цього не знати. Проте змиритися з тим, що жінка в білій сукні привид було неможливо. Вона здавалася надто реальною. Послухайте, я можу чітко її бачити, довершила казу, ніби знала, що збиралася сказати Фуміко. Фуміко почувалася ні в сих, ні в тих. Але, не замислюючись, Фуміко простягнула руку до плеча жінки. Вона вже хотіла її торкнутись, коли Казу сказала ви можете торкнутися її. Казу знову мала готову відповідь. Фуміко поклала руку жінці на плече, пересвідчившись, що й справді може її торкнутись. Жодних сумнівів. Вона відчувала плече жінки і тканину сукні, що прикривала її шкіру. Неможливо було повірити, що ця жінка привид. Фуміко обережно забрала руку. Відтак ще раз торкнулася плеча жінки. Повернулась до Казу, ніби хотіла сказати я точно можу її торкнутися. Називати її привидом справжнісіньке божевілля. Однак обличчя Казу залишалось незворушним. Вона привид. Справді? Привид? Фуміко кивнула в бік жінки і доволі зухвало подивилась в обличчя Казу. Так, упевнено відповіла дівчина. Неможливо, не вірю. Фуміко не могла повірити, що жінка, яка сиділа перед її очима, була привидом. Якби вона могла бачити її, але не мала змоги торкнутися, то, напевно, повірила б. Але ж ні, Фоміко могла торкнутися жінки, і та мала ноги. Назви книжки, яку вона читала, дівчина ніколи не чула. І все ж книжка видавалася цілком звичайною, з тих, які можна придбати будь-де. Отож, у Фоміко з'явилась теорія. Насправді неможливо повернутися в минуле. Це кафе не може перенести вас назад у часі. Це лише рекламний хід, щоб заманити більше клієнтів. Узяти хоча б ті нескінченні осорожні правила. Вони – лише перша перепона, яка примушує охочих повернутися в минуле, відмовитись від свого задуму. Якщо ж відвідувачі здолали цю першу перепону, перед ними відразу постає друга. Їм розповідають про привида, аби налякати і змусити відмовитись від цієї ідеї. Жінка в сукні просто грає свою роль. Вона прокидається привидом. Від цих думок Фуміко стала впертою, як ніколи. Якщо все це брехня, то й нехай, але я на неї не куплюся. Фуміко звернулась до жінки в білій сукні якомога любязніше. «Послухайте, це ненадовго. Будь ласка, дозвольте мені сісти тут». Проте її слова, схоже, навіть не долетіли до вух жінки. Вона читала, ані трохи не звертаючи уваги на Фуміко. Така її поведінка не на жарт розлютила дівчину. Вона схопала незнайомку за передпліччя. «Стійте, не робіть цього!» – крикнула казу. «Послухайте досить! Досить ігнорувати мене!» Фуміко спробувала силою зрушити жінку в білій сукні зі стільця. І тоді це сталося. Жінка в білій сукні зненацька широко розплющила очі і люто зиркнула на фуміко. Дівчина враз відчула, ніби її тіло поващило в кільканадцять разів. Здавалося, що на неї накинули десятки ковдр. У кафе зробилося так темно, наче горіла лише одна свічка. Пролунало якесь нелюдське потойбічне завивання. Фуміко цілковито паралізувало. Нездатна поворухнути жодним м'язом, вона впала на коліна і зіщулилась на підлозі. «Ай, що відбувається? Що відбувається?» Фуміко й гадки не мала, що з нею коїлось. «Казу із самовдоволеним виразом, я ж вам казала, байдуже відповіла. Вона вас прокляла». Почувши слово «прокляла», Фуміко не відразу зрозуміла, про що мова. «Що?» – простогнала вона. Не в змозі чинити опір ці невидимій силі, яка, здавалося, щоразу душчила. Фуміко притислась обличчям до підлоги. «Що? Агов, Що це таке? Що відбувається?» «Це прокляття! Ви не послухали мене і зробили те, що зробили. А вона прокляла вас!» – повторила казу, повертаючись на кухню. Фуміко залишилася розпластеною на підлозі. Лежачи до лілець, вона не бачила, як казу пішла, але добре почула одним притиснутим до підлоги вухом, як віддалялися її кроки. Обличчя напружилося, а все тіло тремтіло так, ніби на неї вилили крижану воду. «Що? Ви, мабуть, жартуєте. Погляньте на мене. Що мені зробити?» Відповіді Фуміко не отримала, вона почала здригатися. Жінка в білій сукні зі страхітливим виразом обличчя спопиляла її поглядом. Вона видавалася зовсім іншою людиною, не тою, яка ще кілька хвилин тому спокійно читала книжку. Допоможіть мені, благаю, допоможіть, закричала Фуміко в напрямку кухні. Можливо, почувши її крики. Казу незворушно повернулася. Фуміко не бачила цього, але та тримала в руці скляну кавову каравку. Дівчина почула, що до неї наближаються кроки, але зовсім не розуміла, що коїлось. Спершу ті правила, потім привид, а тепер прокляття. Це страшенно спантеличувало. Казу навіть не натякнула, чи збиралася вона взагалі їй допомагати. Фоміко вже хотіла, що сили крикнути «Допоможіть!» Та саме цієї миті. «Бажаєте ще кави?» – Фоміко почула, як Казу запитала буденним тоном. Фоміко не тямилася від люті. Ігноруючи її в такій лячній ситуації, Казу не лише не допомагала їй, вона пропонувала жінці в білій супні каву. Фуміко було ошелешено. «Мені чітко сказали, що ця жінка привид. І я даремно не повірила. Припустилася помилки й тоді, коли схопила жінку за руку і спробувала силою зрушити її зі стільця. Та навіть попри те, що я кричала «Допоможіть!», дівчина не звертала на мене увагу. А тепер, ніби нічого й не трапилось, запитує жінку, чи не бажає вона ще кави. З якого, дива приведові хотіти кави? Та спромоглася сказати лише – ви, мабуть, жартуєте Проте впевнений потойбічний голос відразу відповів Так, дякую Це сказала жінка в білій сукні А потім несподівано тіло Фуміко значно полегшило Ох З неї зняли прокляття Фуміко, тепер уже вільно відсапуючись, стала на коліна і поглянула на казу Та відповіла їй таким самим поглядом Мов би хотіла запитати «Ви хочете щось сказати?» І байдуже знизала плечима. Жінка в білій сукні відсорбнула свіжої кави І мовчки повернулася до своєї книжки Поводячись так, ніби не трапилось нічого надзвичайного Казу пішла на кухню поставити на місце кавову каравку. Фуміко знову потягнулася до плеча тієї страхітливої жінки Її пальці відчували її шкіру. Ця жінка тут, вона існує. Намагаючись осягнути ту Хімерщину, яка щойно з нею скоїлась, вона почувалася вкрай з Вона відчула все на собі, і з цим годі було сперечатися. Тіло Фуміко притиснуло до землі якась невидима сила, доки мозок шукав бодай якесь логічне пояснення. Її серце вже зрозуміло ситуацію настільки добре, що скажено перекачувало галони крові по всьому її тілу. Вона підвелася і, відчуваючи легеньке запаморочення, підійшла до барної стійки. Казу саме повернулася з кухні. Фуміко досі почувалася збентежено. «Вона справді привид? запитала вона Казу. «Так», – просто відповіла дівчина і почала насипати цукор до цукорниці. Для Фуміко це був приголомшливий досвід, який вона пережила вперше. А для Казу – такий самий буденний епізод, як і насипання цукру до цукорниці. От тож, зі мною трапило щось геть неймовірне. Фуміко все ще шукала пояснення. Якщо привид і прокляття справжні, то шанс повернутися в минуле, мабуть, теж реальний. Переживши прокляття, Фуміко, яка до того сумнівалася, що можна повернутися назад у часі, тепер щиро вірила – повернутися в минуле можливо. Утім, була одна проблема. Уся заковика в тому правилі – повернутися в минуле можна, лише сидячи на певному стільці. А на тому стільці саме сидів привид жінки. Вона не зважала на мої слова, а коли я спробувала підняти її силою, вона прокляла мене. Що ж робити? Вам просто треба зачекати, сказала Казу, ніби прочитала думки Фуміко. Що ви маєте на увазі? Щодня вона один раз виходить до вбиральні. Приводу треба ходити до вбиральні. Доки її немає, ви можете посидіти на її місці. Фуміко уважно подивилась на Казу. Дівчина ледь помітно кивнула. Схоже, це був єдиний вихід. А от чи дійсно Фуміко було цікаво, чи треба приводові ходити до вбиральні, чи вона просто пожартувала, казу не знала, тому вирішила не відповідати. Її обличчя знову набуло не незворушного виразу. Фуміко глибоко вдихнула. Ще мить тому вона шукала рятівну соломинку. Тепер ця соломинка була в її руках, і вона нізащо не збиралась її випускати. Колись читала про чоловіка, який завдяки одній соломинці став мільйонером. Якщо вона хотіла домогтися свого, не можна було прогавити шанс. Гаразд, я почекаю. Я почекаю. Добре, але зважте, що для неї немає різниці між днем і ніччю. Так, добре, я почекаю. Фоміко міцно вчепилась за свою соломинку. О котрій ви зачиняєтесь – «Зазвичай ми працюємо до восьмої вечора. Та якщо ви вирішите почекати довше, можете залишатися стільки, скільки забажаєте». «Дякую». Фуміко сіла за столик якісь те опосередині. Повернула стілець, щоб стежити за жінкою в білій сукні. Схрестила на грудях руки і важко втягувала носом повітря. «Я дочекаюся, коли звільниться той стілець», – сказала Фуміко. Не відриваючи очей від жінки в білій сукні. Та, як і раніше, читала свою книжку. Казули чутно зітхнула. зелень. Вітаю, добрий вечір! привіталася Казу своїми звичними словами. У відчинених дверях стояла жінка. На вигляді було ледь за сорок. Кохтаки. Жінка на ім'я Кохтаке була одягнена в темносиній кардеан. Під ним мала уніформу медсестри, а на плечі тримала звичайну сумку. Дещо захекана, ніби всю дорогу бігла, вона притулила руку до грудей, хотіла вгамувати своє дихання. «Дякую, що зателефонувала», – сказала вона. Говорила швидко. Казух сміхнула, кивнула і зникла на кухні. Кохтакі ступила два чи три кроки до найближчого до входу столика – і зупинилась біля чоловіка на ім'я Фусагі. Здавалося, він взагалі її не помітив Фусагі, сказала Кохтакі лагідним голосом До якого зазвичай даються, розмовляючи з дітьми Спершу Фусагі не відреагував Ніби й не почув, що його покликали Та помітивши боковим зором когось поруч Він повернувся до жінки з порожнім виразом обличчя «Кохтакі!» – пропормотів він, упізнавши її і начебто здивувався. «Що ти тут робиш?» З'явилася вільна хвилинка. Вирішила випити кави. «А, ну, добре», – відказав Фусагін. Він знову пустив очі і повернувся до свого журналу. Кохтаки, не відриваючи від нього погляду, сіла на вільний стілець навпроти. Фусагі ніяк на це не відреагував і незворушно перегорнув сторінку журналу. «Чула, ти останнім часом частенько сюди заходиш», Сказала Кохтаке, оглядаючи всі закутки кафе Ніби відвідувач, який потрапив сюди вперше Так, просто відповів Фусагі Отже, тобі тут подобається? Ох, не зовсім Фусагі заперечив тоном, який означав, що насправді йому подобалось це кафе На його губах зявилась легенька посмішка Я чекаю, прошепотів він Кохтаке Чого чекаєш? запитала вона. Фусагі обернувся і подивився на столик, за яким сиділа жінка в білій сукні. «Доки вона встане зі свого місця», – відповів він. Його обличчя по-хлоп'ячому загорілося. Фуміко не мала наміру підслуховувати, але кафе було невеличким, тому вона добре почула, що сказав Фусагі. «Що?» – вигукнула вона приголомшено, почувши, що Фусагі.